bréfið til hebrea Lengi var talið að hebreabréfið væri ritað af Páli og ætlað gevingum. En nú eru menn við einu málum að bréfið sé ekki eftir Pál og ætla söfnuðum sem lifðu við ofsóknir. Höfundur bréfsins er aftur á móti ókunnur. Í hebreabréfinu er rítrekað að Guður hafi talað endanlega til manna í Jesu Kristi sem er sonur Guðs öllu aðri. Fyrstikabli Og lesendur Eru varadir við því að falla frá trúmennsku við hann. Sjöttikabli Megin hluti brefsins fer ég að tólka döða krist sem fórnar döða fyrir aðra. Fjórðikabli 14. vers til 10. kabla 3. 2. 9. vers Með döðarsýnum og upplýsu batt kristur enda á alla fórnar þjónustu í arneskra presta. Sem hinn sanni aðstiprestur gegnir hann eilífri prestfjónustu í hinnum himneska helgidómi þar sem hann lifir og beður fyrir hinnum trúðu. Sjöndakabli, 2005. vers. Bréfið til Hebrea Fyrsti kabli Guð hefur talað Guð talaði fyrrum oft sinnis og með mörgum óti til feðranna fyrir munnsbámananna, en nú í lók þessara daga... Hefur hann til okkar talað í síni sínum, sem hann setti erfingi allra hluta. Fyrir hann hefur hann líka heimanna gert. Hann sem er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttarsins, reynsaði okkur af syndum okkar og settist til hægri handar hátegninni á hæðum. Sónurinn öllum aðri Hann er orðin englunum, þemur meiri, sem hann hefur að erfðum tekið ágætara nafn en þeir. Því við hvern á englunum hefur hann nokkru sinni sagt Þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Eða, ég vil vera honum fadir og hann skal vera með sonur. Og aftur er hann leiðir frumburðin inn í heimsbyggðina, segir hann, allir englar guðs skulu tilbyðja hann. Og um englana segir hann, hann sem gerir engla sínað vindum, og þjónar sínað eldslogum. En um sonin, Hásæti þitt guð erum aldir alda, og spróti réttvísinnar er spróti ríkistíns. Þú hefur elska réttlæti og hatar ánglæti. Því hefur guð, þinn guð, smurti gleðinnar olíju fram yfir þína jafningja. Og Þú drottinn hefur upphafi grundvallað jörðina, og himnarnir eru verk handaðinna. Þeir munu farast en þú varir. Allir munu þeir fyrtnast sem fat og þú munt þá saman vefja eins og möttul um þá verður skipt sem klæði. En þú ert hinn sami og þín ár taka aldrei enda. En við hvern af englunum hefur hann okkur sinni sagt Seti mér til hægri handar, unns ég geri óvinni þína að fótskörðinni. Eru þeir ekki allir andar sem þjónagvöði, sendir til að hjálpa þeim sem hjálpræðið eiga að erfa. Annarkabli Hjálpræði guðs Þess ber okkur að gefa því enn betur gaum er við höfum heyrt svo að við berumst eigi afleiðis. Fyrst orðið sem englar fluttu hefur einst stöðugt og þau sem brutu gegn því og hlýtu ekki flutur réttláttarefsingu. Hvernig fáum við þá komist undan ef við vann meðtum slíkt hjálpræði? Drottin flutti það fyrst og þau sem heyrðu það staðfestu það fyrir okkur. Guð bari framt vitni með þeim, með takknum og undrum og margskona kraftaverkum og með gjöfum helags anda sem hann deildi út eftir vilja sínum. Bróðir manna Því ekki lagðan undir engla inn komandi heim sem við tölum um. Einhverstaðar er vitnað, hvað er maður að þú minnist hans, eða mannssonur að þú vittir hans? Skammastund gerðir þú hann englunum læri, þú hefur krínt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skipað hann yfir verkhandaðinna. Allt hefur þú lagt undir fætur hans. Þótt skrifað síð að allt sé undir hann lagt og ekkert undan skilið, þá sjáum við ekki enn að allir hluti sé undir hann lagðir. En við sjáum að Jésús, sem skamma stundar gerður englunum lægri, er krindur vegsemd og heiðri, vegna döðans sem hann þóldi. Fyrir Guðs náð skildu allir hljóta blessun af döða hans. Guð hefur skapað allt og allt er til vegna hans. Hann vildi leiða mörg börn til dýrðar. Því varð hann að fullkomna með þjáningum þann Jésú er skildi leiða þau til hjálpreyðis. Þið að sem helgar og þau sem helguð verða eru öll frá einum komin. Þess vegna telur hann sér eigi vannverðu að kalla þau systkinn, er hann segir, ég mun gera nafn mitt kunnugt systkinu mínum, ég mun syngja þér lofi mitt í söpnuðunum. Og aftur, ég mun treysta á hann. Og ennfremur, hér er ég og börnin er guð gamjær. Þar sem nú börnin er af höldi og blóði, þá var þann sjálfur maður til þess að hann með döða sínum gætað engu gert þann sem hefur mátt döðans, þar er að segja, djöfulinn, og frelsað alla þá sem lifðu allansinn aldur undir ánöðar okki af óttafi döðan. Því að víst erum það að ekki tekur hann aðeins sér englana, en hann tekur aðeins sér niðja Abrahams. Því var það að hann í öllum greinum átta að verða líkur sístkinnum sínum, svo að hann yrði miskunnsamur og trúr, aðste prestur í þjónustu fyrir guði og gæti friðþægt fyrir sindi líðsins. Sjálfur hefur hann þjáðst og hans verið freystað. Þess vegna er hann færum að hjálpa þeim er verða fyrir freystingu. Þrið í kapli, Jésús og Móse Helguðu vinir sem hafið fengið köllun til himinsins. Horfið til Jésu, postula og aðstaprests þeirra trúar sem við játum. Hann var trúr guði, er hann hafði skipaðan, eins og varum Móse í öllu hans húsi. En hann er verður meiri dýrðar en Móse, eins og sá er húsið gerði á meiri heiður en húsið sjált. Sér hvert hús hefur einhver gert, en guð er sá sem allt hefur gert. Móse var að sönnu trúr í öllu hans húsi, eins og þjóðn. Hann átti að vitna um það sem boðaskildi síðar, en Kristur er sonur og er trúað fyrir að ráða yfir húsi hans, og hans hús erum við ef við höldum dörfunginni og voninni sem við miklum staf. Inn til kvíldar Guðs Því er það eins og heilagur andi segir, ef þér heyrir austans í dag, þá fór herðið ekki hjörtu eðar eins og í mörkinni Þegar feður íðar gerðu upprestn og freystuðu mín, þeir freystuðu mín og rendu mig, þóttir fengið að sjá verkin mín í fjöri tjú ár. Þess vegna rettist ég að þessari og sagði án afláts villast þeir í hjörtum sínum. Þeir þekktu ekki vegum mína og ég sór í bræði minni egi skulu þeir innganga til kvíldar minnar. Gæti þess bræður og sýstur að hafa ekkert illt í hjarta, og láta engar semdir bæja ykkur frá lifanda guði. Uppörfið heldur hvert annað hvern dag, á meðan enn heitir í dag, til þess að enginn fórherðist af táli sindarinnar. Því að við erum orðin hlutakar Krists, svo framarlega sem við treystum honum staðfarslega allt til enda eins og í upphafi. Svo segir, ef þér heyri röst hans í dag, þá fórherðið ekki hjörtu yðar, eins og í uppresninni. Hverjir voru þá þeir sem hirt höfðu og gerðu þó uppresn? Voru það ekki einmitt allir þeir sem Móse hafði leitt út af ekki Og hverjum var hann gramur í fjörutjú ár? Var það ekki þeim sem syngað höfðu og báru beinin í eðimörkinni? Og hverjum sór hann að eigi skildu þeir ganga inn til kvildar hans nema hinnum óliðinu? Við sjáum að sakir vantróar fengu þurr eigi gengið inn. Fjórðikabli Fyrir heitiðum að ganga inn til kvíldar hans stendur enn. Vörumst því að nokkur dykkar verði til þess að dragast aftur úr. Fagnar erindið var okkur bóðað eigi síður en þeim, en orðið sem þeir heyrðu kom þeim eigi haldi vegna þess að þeir trúðu því ekki. En við sem trúhafum tekið gangum inn til kvíldarinnar, eins og hann hefur sagt, og ég sór í bræði minni eigi skulu þeir innganga til kvildar minnar. Þó voru verkvöðs fullger frá grundvöllin heims, því að einhverstaðar er svo að orði kveðið um hinn sjönda dag, og guð kvildist til sjönda dag eftir öll verksýn. Og aftur á þessum stað eigi skulu þeir innganga til kvildar minnar. En stendur því til boða að nokkrar gangi inn til kvildar guðs sem áður fengu fagnaðar erindið, gengu ekki inn, sakir óhlýðinni. Því ákveður guð aftur daginn er hann segir löngu síðar fyrir munn Davíðs í dag. Eins og að fyrr hefur verið sagt, ef þér heyrið raustans í dag, þá fórherðið ekki hjörtuðar. Hefði Jósua leitt þá til kvíldar, þá hefði guð ekki síðar meir talað um annan dag. En stendur þá til boða sabbatskvíld fyrir líði búðs. Því að sá gengur inn til kvíldar hans, það er kvíld frá verkum sínum eins og guð kvíldist eftir sín verk. Kostum því kapsum að ganga inn til þessarar kvíldar til þess að engin ólþýðinist eins og þeir og falli. Því að orð guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíegjöðu sverði og smígur inn í einstu fylskni sálar og anda liðamóta á merkjar að dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans engin skapaður hlutur er guði hulinn allt er bert og andvert augumanns honum eigum við reikningskil að gera ældsti prestur án syndar er við þá höfum mikinn ældsta sem farið hefur í gegnum himnanana jesú guðson skulum við halda fastið við játninguna Ekki höfum við þann aðistaprest til séð aumur á veikleika okkar, heldur þann sem fresta var á allan hátt eins og okkar en án sindar. Göngum því með djörfung að hásæti Guðs náðar. Þar finnum við miskun og náð þegar við erum hjálpar þurfi. Fymtikabli Sérkfer prestur er tekin úr flokki manna og settur í þáumanna til að þjóna frammi fyrir Guði að bera fram gáfur og fórnir fyrir syndir. Hann getur verið mildur við fáfráða og vegvillta, þar sem hann sjálfur er breskur. Og sökum þess á hann að bera fram sindafórn eigi síður fyrir sjálfan sig en fyrir líðin. Enginn tekur sér sjálfum þennan heiður, það er Guð sem kallar hann eins og Aaron. Þannig tók Kristus er ekki sjálfur þá vegsemd að verða aðstiprestur heldur sagði Guð við hann, Þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Og að öðrum stað, þú ert prestur að eilífu að hætti Melkisedeks. Á dögum jarðvistarsinnar bar Jésús með sárum, andvörpum og tárum bænir fram fyrir þann sem megnað að frelsa hann frá döða og hann var bænherður sakir trúarsinnar. Þóttan væri sonur guðs, lærði hann að líða með því að þjást. Þegar hann hafði fullnað allt, varð hann öllum sem honum fylgja sá sem gefur eilíft hjálpræði, af guði nefndur aðstiprestur að hætti Melkisedeks. Gerist ekki sljó. Um þetta höfum við langt mál að tala og ykkur torskilið, að því að aðtegli ykkar er orðin sljó. Þó að þið tímans vegna eittu að vera kennarar, þá hafið þið þess enn á ný, þorf, að einhver kenni ykkur undirstöðu aðtriði guðs orða. Svo er komið fyrir ykkur að þið hafið þörf fyrir mjólk en ekki fastafæðu. En hver sem á mjólk nærist er barð og skilur ekki bóðskap réttlættisins. Fastafæðan er fyrir fullorðna, fyrir þá sem jamtóð þetta var að agað hugan til að greina gott frá ídlu. Sjöttikabli Þess vegna skulum við sleppa byrjendafræðslunum krist og snú okkur af fræðslunni fyrir lengra komna. Við förum ekki að byrja aftur á undirstöðum atriðum eins og að trúa á guð og hverfa fá breytni sem leiðir til dauða, kenningunum skýrtnir og handaifirlagningar, upprísu döðra og eilífandóm. Og þetta munum við gera ef guðu lofar. Ef menn hafa eitt sinn verið upplýstir og nótið hinnar himnesku gjafar, fengið hlutild í heilögu manda, reynd Guðs góða orð og fundið krafta komandi aldar, en hafa síðan fallið frá, er ógerlegt að láta þá snúa við og viðrast. Þeir eru að krossfesta svona Guðs að nýju og smána hann fyrir allra augun. sú er drukkið hefur í sig regnlið sem á hana fellur hvað eftir annað og ber gróður til gags fyrir þá sem yrkja hanna fær blessun frá Guði. En ber hún þyrna og þisla, er hún ónýtt. Ífir henni vofir bölvun og hennar bíður að lokum að verða brend. En hvað ykkur snertir þið elskuð, þá er ég sannfærður um að ykkur er betur farið og þið nær hjálpræðinu þó að ég mæli svo. Guð er ekki rángláttur. Hann gleymir ekki verki ykkar og kærleikanum sem þið auðsinduð honum er þið þjónuðuð hinum heilugu sem þið þjónið enn. Ég óskast hér hvert síni sömu ástundan allt til enda, þar til von ykkar rætist, gerist ekki sljó, breytið heldur eftir þeim sem trúa og eru stöðuglind og erfa það sem Guð hefur heitið. Jésús opnaði okkur leið. Þegar Guð gaf aðbar hann fyrir heitið, þá sóra hann við sjálfan sig, þar sem hann hafði við engan aðriða sverja og sagði, Sannlega mun ég ríkulega blessa þig og stóru margvalda kynþitt. Og Abraham öðlaðist það sem Guð hafði heitið honum er hann hafði beðið þess með stöðuglendi. Men sverja eyðvið þann sem æðri er. Eyðurinn er þeim staðfesting og bindur enda á allandmæli. Með fyrir nú að Guð sína þeim sem fyrir heitið var ætlaf enn skýrar hver ásitt væri óráskanlegt, þá ábyrðist hann heit sitt með eyði. Það er óhugsandi að guð með lígi og því er þetta tvend sem er óraskanlegt mikil uppörfun fyrir okkur, sem hefur leitað aðkvarfs í þeirri sælu von sem við eigum. Þessi von er eins og akkeri fyrir sálinna, tröst og örugt, og nær alla leið inn fyrir fortjaldið, þangað sem Jesús gekkin og opnaði okkur leið þegar hann varð aðsteprestur að eilífu að hætti Melkiseiteks. Sjöndu kabli, Prestur Guðs Melkisedek þessi var konungur í Salem og Prestur Guðs hins hæsta. Hann gekk á móti Abraham og blessaði hann þegar hann sneri heimleiðis eftir að hafa unnið sigur á konungunum. Og Abraham lét honum í tjæ tíund af öllu. Í fyrsta lagi þýðir nafn Melkisedeks réttlætis konungur, en hann heitir ennfremur Salem konungur það er fríðarkonungur. Þess er ekki getið hver faðir hans móðir eða forfæður hans voru, hvenar hann fættist og hvenar hann dó. Hann er líkur sinninguðs, hann heldur áfram að vera prestur um aldur. Virðið nú fyrir ykkur, hvíl ykkur maður það var sem Abraham, sjálfur forfæðirinn, gaf valda tíund af herfónginu. Og víst er um það að þeim lefið sonum, er fá prestóminn, Er bóðið að taka tíund af líðnum eftir lágmálunu, þar að segja, af breðrum sínum, enda þótt þessi og komnir af Abraham. En sá er eigið var af ætt þeirra, tók tíund af Abraham og blessaði þann er fyrir heitin hafði. Því verður þó ekki á móti mælt að sá sem er meiri blessar þann sem minni er. Hér taka döðlegir menn tíund, en það tók sá er umvar vittnað að hann lifi áfram. Og svo má að orði hverðað sjálfur levi hann sem tíund tekur, hafi greitt tíund þar sem Abraham gerði þar, því að ennþá var hann í lend forföður síns þegar Melkisedek gekk á móti honum. Fyrir mæli um presta eru grunduall á laumálunu sem líðurinn fekk. Hefði nú fullkomnun fengist með lefíska prestóminum, hver var þá framar þörð þess, að segja að koma komaskildi annars konarprestur að hætti Melkisedeks en ekki að hætti Arons. Þegar prestómurinn breytist verð róg breyting á laumálinu. Sá sem þetta er sagtum var af annari ætt og af þeirri ætt hefur engin inn þjónust af hendi við alltarið. Því að allkunnugt er að drottin vor er af júta ætt en Móse hefur ekki að talað um prest á þeirri ættkvísl. Þetta er enn miklu bersínilegra á því að upp er kominn annar prestur líkur Melkisedegg. Hann var ekki prestur eftir lögum og fyrir mælu manna, heldur vegna þess að íónum býr líf og kraftur sem þrýtur ekki. Og um hann er vitnað, þú ert prestur að eilífu að hætti Melkisedeggs. Hið fyrra bóðorð er þar með ógilt, Eftir að það var vannmáttugt og gagslaust. Lögmálið gerði ekki eftir fullkomið, en nú höfum við öðlast betri von sem leiður okkur nær Guði. Þetta varð ekki án neðs. Hínir urðu prestar á neðs, en hann með eiði þegar Guð sagði viðan, drottin sór og hann mundiðra þess. Þú ert prestur að eilífu. Þessi samanburður sýnir að Jésús er orðin ábyrðarmadur betri En fremur urðu hínir prestarnir margir af því að döðin meinaði þeim að vera áfram. En hann er að eilífu og hefur prestum þar sem ekki verða mannaskipti. Þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem hann leiðir fram fyrir Guð, þar sem hann ávalt lifir til að byrja fyrir þeim. Slíks aðsta prests. Hann við þörf sem er heilagur svikalaus óflekkaður grendur frá syndurum og orðin himnunum hærri. Hann far ekki daglega eins og hinir ældstu prestarnir fyrsta bera fram fórnir fyrir eigin syndir síðan fyrir syndir liðsins. Það gerði hann ei eitt skipti fyrir öll er hann fornferði sjálfum sér. Lögmálue skipar breiska menn ældstu en eiðurinn sem kom á eftir lögmálinu skipar ældsta sem er sonur Füllkomin að eilífu. Óttundi köfli prestur nýs sáttmóla Höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta. Við höfum þann aðstaprest er settist til hægri handar við hásæti hátegnarinnar á himnum. Hann þjónar sem prestur í helgidóminum, hinn sönnu tjálfbúð sem drottinn reisti en eigi maður. Sér hver aðistiprestur að skipaður til þess að bera fram bæði gafir og fórnir. Þess vegna er nöðsynlegt að þessi aðistiprestur hafi líka eitthvað fram að færa. Væri hann nú á jörðu, mundi hann alls ekki vera prestur, þar sem prestar eru fyrir sem samkvæmt lágmálinu bera fram gafirnar. En tjálfbúðin þar sem þeir þjóna er eftirlíking og skuggi hinnar himnesku, en svo Móse fjökk bendingum frá guði, er hann var að koma upp tjálfbúðinni. Gæt þess, segir hann, að þú gerir allt eftir þeirri fyrirmynd sem þjarvar sýnd á fjallinu. En nú hefur Jésús fengið þeimun ágætari helgiþjónustu, sem hann er meðalgángari betri sáttmála sem byggist á tröstari fyrirheitum. Hefði hinn fyrir sáttmálu verið óaðfinnanlegur, hefði ekki verið þörf fyrir annan. En nú ávítar Guð þá og segir Sjá, dagar koma, segir drottin, þegar ég geri nýjan sáttmála við hús Ísraels og Júta. Hann verður ekki, eins og sáttmálinn sem ég gerði við feður þeirra, á þeim degi þegar ég tók í þeirra og leti þá út úr Egyftalandi, þegar þeir röfu sáttmála minn og ég hirti eigi um þá, segir drottinn. Þannig er sáttmálinn sem ég mun gera við Ísraelsmenn, þegar þessir dagar eru liðnir, segir drottinn. Ég mun leggja lög minn í hugskot þeirra, og rýta þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guðþeirra og þeir vera fólk mitt. Engin mun framar kenna landa sínum og bróður að segja þekktu drottin. Allir munu þekka mig, bæði smágur og stórir. Því að ég mun taka vegt á miskjörðum þeirra og mun ekki framar minnast synda þeirra. Þar sem hann nú kallar þetta nýjan sáttmála, þá hefur hann líst til fyrri úreldan. En það sem er að úraldast og fyrnast er að því komið að verða að engu. Níundi kapli Helgidómur á himni og jörðu Nú hafði fyrri sáttmálin líka fyrir skipanir um þjónustuna og jarðneskan helgidóm. Kjaldbúð var gerð og í fremri hluta hennar voru bæði ljósastikann borðið og skóðunarbröðin og heitir hún Hýð heilaga. En bak við annað fortkyldið var tjalbúð sem hét hið allra helgasta. Þar var reykjalsins altari úr gulli og sáttmálsörkin sem öll var gulli búin. Í henni var gullkerrið með manna í, stafur Arons sem laugast hafði og sáttmálsþjöldin. En yfir henni voru kerúbar dýrðarinnar og breittu vangina yfir náðarstólinn. En um þetta hvert og eitt ræð ég ekki nú. Þannig er þessu fyrir komið. Prestarnir ganga stöðugt inn í fremri tjálfbúðina og annars tjónustu sína. Inn í hérna innri gengur aðstir presturinn einn, einu sinna og ári, ekki án fornarblóðs. Það ber hann framvegna sjálfsín og fyrir sindir sem fólkið hefur dríkt að vangá. Með því sínir heilagur að vegurinn til hins heilaga, er enn egi kunnur orðin á meðan fremur í stendur enn. Hún er ímynd þess tíma sem nú er. Hér eru frambornar gjafir og fórnir sem megna ekki að færa þeim sem minnir þjónustunum hendi er vissu um að vera fullkominn. Þetta eru aðins ytri fyrirmæli ásandreglum um mat og drykk og ýmisskonar þvotta sem önnum er á herðarlæðar allþánga til guð endur nýjarallt en Kristur er komin sem aðistir prestur þeirra gæða sem komin eru. Hann gengur inn í gegnum hérna stærri og fullkomnari tjálfbúð sem ekki er með höndum gerð. Það er að segja er ekki af þessari sköpun. Ekki fóran með blóð, hafra og kalfa heldur með eigið blóð inn í hýð heilaga í eitt skipti fyrir öll og ablaði eilífurar lausnar. Blóð, hafra og nauta og askan af kvígu stráðamenn, er óhreinir hafa gerst, á að helga þá svo að þeir verði hreinir hýði ytra. Hver miklu fremur mun þá blóð Kristts, þegar hann hefur í krafti eilífs anda borðið sjálfan sig fram fyrir guð sem lítalösa forð, reynsa samveðskokkar af döðum verkum svo að við getum þjónað levanda guði. Þess vegna er hann meðal gangari nís sáttnála. Hann dó og bæta fullu fyrir afbrotin undir fyrir sáttmálanum til þess að þau sem Guð hafði kallað mættu öðrlags til að eilífu arfleifð sem heitið var. Arfleislu skrá tekur ekki gildi fyrir en sá er dáin sem gerðana. Hún er óhagganleg þegar um látna er að ræða en er í engu gildi meðan arfleifandi lifir. Þess vegna var ekki heldur hinn fyrir sáttmáli settur án blóðs. Þegar Mósi hafði kunngjört gjörföllum líðinum öll bóðorð lögmálsins, þá tók hann blóð kálfanna og hafranna á samt vatni og skarladsröðri öll og ísópi og stökti bæða á sjálfa bókina og allan líðin og meldi. Þetta er blóð sáttmálans sem Guð gerði við ykkur. Sömmuleiði stöktan blóðun á tjálfbúðina og öll áhöldin við helgiþjónustuna. Og samkvæmt lögmálinu erða nálega allt sem hreinsast með blóði og eigi fæst fyrirgefning án út tellingar í eitt skipti fyrir öll. Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem að himnum eru erdu hreinsaðar með slíkum hætti en sjálft til himnaska krefst betri fórna en þassara. Því að kristur gegg ekki inn í helgildóm handumgerðan eftirmyndin sanna helgildóms heldur inn í sjálfan himinin, til þessa að byrtast nú fyrir auglíti guðs okkarvegna. Og ekki gerðan það til þess að forna sjálfum sér marksinnis, eins og eðstiprestun sem gengur inn í hýð heilaga á ári hverju með annara blóð. Þá hefðan ofturð að líða frá grundvöllun heims. En nú hefur hann byrst í eitt skipti fyrir öll við endi aldanna til að afmá sendina með fortsinni. Á sama hátt og það liggur fyrir mönnunum eitt sinna degja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi forn fært í eitt skipti til þess að bera sindir margra, og aftur mun hann byrtast ekki sem sindafórn heldur til að frelsa þá sem býða hans. Tíundi köpli Hinn eina forn Lögmálið geymir aðeins skugga hinn skóða sem er í vendum, ekki skýra mynd þess. Þeir sömu fórnir sem ára eftir ára erubornar fram geta því aldrei gert þá fullkomna til frambúðar sem ganga fram fyrir Guð. Hefð ekki dýrkendur Guðs þá annars hætta að fórna ef þeir hefður hinsast í eitt skipti fyrir öll og væru sér ekki framar meðvitandum sind. En með þessum fórnum erum mynd á sindirnar ár hvert, því að blóð nöyta á hafra getur með engum mót til númiðburt sindir því er það að kristur segir þær ann kemur í heimin fórn og gjafir hefur þú eigi viljað en líkama hefur þú búið mér brenni fórnir og synda fórnir geðjuðust þér ekki þá sagði ég sjá ég er kominn til að gera vilja þinn guðinn eins og ritað er í bókinni um mig fyrst segir hann fórnir og gjafir og brenni fórnir og synda hefur þú eigi viljað Og eigi geðjaðist þér að þeim. En það eru einmitt þær sem framöru borðnar samkamt rómálinu. Síðan segir hann, sjá, ég er komin til að gera viljaðinn. Hann afnemur hér fyrra og staðfestir hér síðara. Þannig gerði hann það sem Guð vildi og þess vegna erum við þelguð orðin að hann fórnaði sjálfum sér í eitt skipti fyrir öll. Sér hver prestur er hvern dagbundin við helgiþjónustu sína og ber fram marksinnis hinn að sömu fórnir. Þær geta þó aldrei afmáð sindir, en Jésús bar fram eina fórn fyrir sindirnar og settist um aldur við hægri hann Guðs og býður þess síðan að óvinir hans verði gerðir af fótskör hans. Fjá með einni fórn hefur hann um aldur fullkomna þau er helguð verða. Heilagur andi vittnar einnig fyrir okkur. Fyrst segir hann. Þetta er sáttnólinn er ég mun gera við þá eftir þá daga, segir drottinn. Lög mín vil leggja í hjörtu þeirra og í hugskott þeirra vil ég rita þau. Síðan segir hann. Ég mun aldrei framar minnast synda þeirra eða lögmálsbrota. En þar sem syndirnar eru fyrirgefnar þarf ekki framar fórn fyrir synd nýr og levandi vegur. Vegna þess að Jésús útelti blóðu sínu, meigum við nú syskinn með djörfum ganga inn í hér heilaga. Þannig viði hann okkur veginn nýjan veg lífsins inn í gegn og fortjaldið sem er líka hans. Við höfum mikinn prest yfir húsi Guðs. Göngum því framfyrir Guð með einlægum hjörtum, í örugu trúartrösti, með hjörtum sem hrensluð hafa verið, og eiga við meðvitundum sind og með líkömum sem laugaðir hafa verið í hreinu vatni. Höldum fast við játningu vonar okkar án þessa kvika, því að trúr er sá sem fyrir heitið hefur gefið. Gefum gætur hvert að öðru og kvetjum hvert annað til kærleika og góðra verka. Vannrækið ekki safnaðar samkomi ykkar eins og sumræðið sigður heldur uppörfið hvert annað, og það því fremur sem þið sjáu við að dagurinn færi snær. Því að ef við sindgum af ásettu ráði, eftir að það var tekkingu á þá er úr því enga fórna fá fyrir sindirnar. Heldur er það óttalegu byð eftir dómi og heitum eldi sem eyðamun anstæðingum guðs. Sá er að engu hefur logmál móse, verður væðarlaus lífláttin ef tveir eða þrýr vottar bera. Hver miklu þingri hegning ætli þið þá ekki að sámunni vera talinn verðskulda, er fyrirlítur són Guðs og metur einskis blóðið sem sáttnálinn var grundvalladur á og smánar anda náðarinnar. Við þekkjum þannir sagt hefur, mín er hemdin, ég mun endur og á öðrum stað, drótti mun dæma líðsinn. Óttalegt er að falla í hendur lifanda Guðs. Minnist þaga... Er þið hafðu tekið á móti ljósinu, hvernig þið stóðust miklar þrengingar? Það var ýmist að þið sjálf, smáð og aðþrengt, voruðu hafðað augnaganni, eða þá hitt að þið tókuð þátt í kjörum þeirra er áttu slíkuð sæta. Þið sjáðust með bandingjum og tókuð því með gleði er þið voruð rænd eignum ykkar því að þið vissuð að þið áttu sjálf betri eign og varanlega. Varpið því eigi frá ykkur djörfung y hon mun hjóta mikla umbun þolgæðis hafi þi þörf til þess að þi geri guðsvilja og öðlest fyrirheitit því að innan harðlasgamstíma mun sá koma sem koma á og ekkert velst honum men rétt látum mun lifa fyrir trúna en skjótan sér undan þá hefur sála mín ekki velþoknun á honum en við skjótum okkur ekki undan og glötumst heldur trúum við og frelsumst. Ell eftir kapli Fyrir trú Trúin er fullvisum það sem enn vona, sannfæring um þá hluti sem eigir auðið að sjá. Fyrir trú hlutum ennirnir fyrr á tíðum velfóknun Guðs. Fyrir trú skiljum við að Guð skapaði heimanna með orði sínu og að þið sínilega var til af hinn ósínilega. Fyrir trú bara Abel fram fyrir Guð betri fórnin kaginn af því að hann tristi Guði, og fyrir trú fekk hann þann vittnisburð að hann væri réttláttur er Guð bara vittnum fórnans. Með trúsinn í talaran enn þó dáun sé. Fyrir trú var enn og burtnuminn til þess að hann skild ekki degja eins og reytað er, ekki var hann framar finna af því að Guð hafði numina burt.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 Með trúsinni síndi hann að heimurinn hafða röngu að standa og varð erfingi réttlætisins af trúnni. Fyrir trú hlíti Abraham er hann var kalladur og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. Fyrir trú settist hann að í hinnu fyrir landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum á samt Ísak og Jakobi sem Guð hafði heitið því sama og honum því að hann vænti þeirrar borgar sem hefur tröstan grunn, þeirrar sem guð hannaði og resti. Fyrir trú öðlaðist Abraham kraft til að vegnast svo og þó var Sara óbyrja og hann komin yfir aldur. Hann treysti þeim sem fyrir heitið hafi gefið. Þess vegna kom út af honum einu manni og það mjög ellir hrumum slík niðja mergð sem stjörnur er á himni og sandkorn á sjávarströnd er ekki verður tölu á komið.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 Þess vegna blegðast Guð sín ekki fyrir að kallast Guð þeirra því að Borg bjó hann þeim. Fyrir trú, fórnfærði Abraham Ísak er hann var endur. Og Abraham sem fengið hafi fyrir heittin var reyðubúin að fórnfæra enka sínum. Við Abraham hafði Guð mælt, afkomendur Ísaks munu taldir verða niðjar þínir. Hann hugði að Guð væri þess jafnil megnugur að vekja upp á döðum. Og hann heimti líka són úr helju er svo máð orði komast. Fyrir trú blessaði Ísak þá Jákob og Esau einnig fyrir ókomna tíma. Fyrir trú blessaði Jákob að döðakomin báða sónu Jósefs, lögð fram á stafshúnin og baðst fyrir. Fyrir trú myndist Jósef við ævilokkin á brottfor Ísraelsmannna og gerðir aðstöfun fyrir beinum sínum. Fyrir trú lendu fóraldrar Mósi honum í þrjá mánuvi eftir fæðingu hans, aftur að þeir sáu að sveinninn var fríður og letu eigi skelvast af skepun konungsins. Fyrir trú hafnaði Mósi því er hann var orðin fulltíða maður að vera talin dokturssonu faraós og kaust fremur að þóla illt með líð Guðs en njóta skamvins unaðar af sindinni. Hann taldi háðung vegna Krist sem eri auð, en fjársjóðu Egiptalands, því að hann horði fram til launanna. Fyrir trú yfirgafan Egiptaland og ótaðist ekki reyði konungsins en var örugur eins og hann sægi hinn ósynilega. Fyrir trú hjaltan hann og lett rjóða blóðin á húsin til þess að eitlandin snert ekki frumburðina. Fyrir trú gengu þeir gegnum rauðahafið sem um land og er Egiptar freistuðu þess, druknuðu þeir. Fyrir trú hrundum úrar Jeriko borgar er, er mönnhöfðu gengið í kringum þá í sjöða daga. Fyrir trú tók skækjan Rahab vinsamlega mótið njósnarmönnunum og fyrir bragðið fórst hún ekki ásamtínum óliðinu. Hvað á ég að orlengja framar um þetta? Mig mundi skorta tíma ef ég fær að segja frá Gideon, Barak, Samson og Jefta og af davíð Samuel og spámönnunum. Fyrir trú unnu þeir sigur á konungsríkum yðkuðu réttlæti öðlöðust fyrir heitt. Þeir byrðu ginn ljóna, slökktu eldspál, komust undan sverðsægjum. Þeir urðu styrki þótt áður væru þeir veikir, gerðust öplugjur í stríði og stökktu fylkingum óvinna á flóta. Konur heimtu sína framleðinu úr helju. Aðrir voru pindaðir og þá ekki löst til þess að öðrlast betri upprísu. Aðrir urða sæta háðsirðum og húðstrókum og þar á ofan fjöturum og hongilsi. Þeir voru grýttir, sagaðir í sundur, högnir með sverði. Þeir ráfuð í gærum og geitaskinnum alls vana, aðrengdir og illahaldnir. Ekki átti heimurinn slíkamenn skilið. Þeir reykuðum ábyggðir og fjöll og heldust við í hellum og gjótum. En þó að allir þessir menn fengju góðan vitnisburð fyrir trúsína, Fenguð þeir þó ekki að sjá fyrir heiti rætast. Guð hafði séð okkur fyrir því sem betra var, án okkar skildu þeir ekki fullkomnir verða. Tóftikabli Drottin agar Fyrst við erum umkring slíkum fjölda votta, léttum þá af okkur allir í og viðlóðandi sind og þreytum þólk og það skeið sem við eigum framundan. Beinum sjónum okkar til Jésu höfundar og fullkomnar á trúarinnar. Hann leið með þólinn mæða á krossi og mats matsmán einskis af því að hann vissi hvaða gleði beidans og hefur nú sest til hægri handar hástóli guðs. Virðið hann fyrir ykkur sem þólað hefur slíkan fjandskapni gegg sér af sindurum til þess að þið þreytist ekki og láttið hugfallast. En sem komiðir hefur bara átt ykkar við sindina ekki kostað ykkur lífið. Hafið þið glemt hvernig Guð hvetur ykkur eins og börn sín. Barnið mitt, lítilsvirð ekki aga drottins og lát ekki heldur hugfallast er hann tíftar þig. Því að drottin agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvert það barn er hann tekur að sér. Þólið aga Guð fer með ykkur eins og börn sín. Öll börn búa við aga. Ef Guð agar ykkur ekki, Þá eru þið ekki börn hans, heldur þrælborinn. Við bjögum við aga jarneskra foreldra og bárum virðingu fyrir þeim. Skildum við þá ekki miklu fremur lúta aga himnesks föður okkar og lifa. Foreldrar okkar öguð okkur um fáadaga eftir því sem þeim leist, en okkur til gags agar guð okkur svo að við verðum heilög eins og hann. Um stundarsakir virðist allur æja vísu ekki vera gleðiefni, Heldur hryggðar, en eftir á veitran þeim er alist hafa uppviðan, friðsamt og réttlátt líf. Rétti því úr máttvan á höndum og magnþróttaknjáum. Látt við fætur ykkar fæta beinarbröytir, til þess að þið fatlaða vindist ekki úr liði en verði heilt. Kvartningar og fyrirmæli Stundi frið við alla menn og heila klíferðni, því að án þess fær engin lítið drottinn. Hafið gátt á að engin missa af náðu guðs, að engin beskjurót rennu upp sem trublunvaldi og margir sörgist af. Gæti þess að eiga sín einn hórkarl eða vanheilagur eins og Esau sem fyrir einn málsverð létt af hendi frumburðaréttsinn. Þið vitið að það fór líka svo fyrir honum að hann var rækur gerr þegar hann síðar vildi öðlast blessuninna, þó að hann grát bænd um Hann fekk ekki færa á að yðrast. Því eru ekki komin til fjalls, sem áverður þreyfað, ekki til brennandi elds og sorta, myrkurs, ofveðuris og básunuljóms og röstar sem talaði svo að þeir sem hana heyrðu báðust undan því að meira væri til sín talað. Þegar þeir þoldu ekki það sem fyrir var skipað. Þó að það sé ekki nema skepna sem snertir fjallið skal hún gríkt verða. Svo órlegt var það sem fyrir augubar að Móse sagði, Ég er mjög hrættur og skeldur. Nei, þið eru komin til Síónfjalls og borgar Guðs lifanda hinnar himnesku Jerusalem, til tök þúsunda engla, til hátíðarsamkomu og sapnaðar frumgjartinna sem á himnum eru skráðir, til Guðs sem dæmir alla og til anda réttlátramanna sem fullkomnir er ornir og til Jésu, meðalgangar að nýsáttmála, og til blóðsinn sem hreinsar og talar kröftulegar en blóðabels. Gæti þess að þið hafnið ekki þeim sem talar. Þeir sem hafnuðu þeim er gaf guðlega bendingu á jörðu komust ekki undan. Miklu síður munum við komast undan ef við gerumst frá hverf honum er gefur guðlega bendingu frá himnum. Röst hans leðt jörðina befast fyrrum, en nú hefur hann lofað Enn einu sinni mun ég hræra jörðina og ekki hana eina, heldur og heiminin. Orðin enn einu sinni sína að það sem befast er skapað og hverfur, til þess að það standi stöðugt sem eigi befast. Það sem við því fáum ríki sem ekki getur befast, skulum við þakka það og tjóna Guði, svo sem honum þóknast með lotningu og óta, því að okkar Guð er eigðandi eldur. Þrettándi kabli, Lofgjörðarfórn fyrir Guð Bróður kjærleikurinn haldist. Gleymið ekki gestrisninni, því að vegna hennar hafa sömur hýst engla án þessa vita. Minnist bandingjanna sem væru þið sambandinga þeirra. Minnist þeirra er yllt líða, þar er þið finnið til eins og þeir. Hjúskapurinn sé í heiðri hafður í öllum greinum og hjónasanginn sé óflekkuð. Því hór hórkarla og að frillu lífismenn mun Guðu dæma. Verið ekki fjágráðug en látið eitthvað næja það sem þið hafið. Guðuð hefur sjálfur sagt, ég mun ekki sleppa af þér hendinni nýja yfirgefa þig. Því getum við örg sagt, drottinn er minn hjálpari, eigi munni óttast, hvað geta mennirnir gert mér? Minni sleðtóka ykkar sem Guðsorð hafa til talað. Virðið fyrir ykkur hvernig æfið þeirra lauk og líkið eftir trú þeirra. Jésús Kristur er í gær og í daginn sami og um aldir. Láttið ekki ýmisskonar framandi kenningar afvegaleið ykkur. Láttið náð búðs næra hjartað, ekki matavímsu tægi. Þeir sem sindhustlíku höfðu eigi happa því. Við söfum altari og þeir er tjaldbúðinni þjóna, Haf ekki leiði til að neita þess sem á því er. Aðistir presturinn ber blóð dýranna inn í helgidóminn til syndafórnar, en hræð þær eru brend fyrir utan herrbúðirnar. Þess vegna leið Jésús fyrir utan liðið til þess að hann helgaði líðin með blóði sínu. Göngum því til hans út fyrir herrbúðirnar og berum vannvirðu hans því að hér höfum við ekki borgar stendur, heldur leitum við hinnar komandi. Með hjálp Jésú skulum við fján afláts færa Guði lofgjörðarfórn, ávöxt vara er játa nafnans. En gleimið ekki velgjörðarseminni og hjálpseminni því að slíkar fórnir eru Guði þóknanlegar. Hlýðið leðtókum ykkar og verið þeim eftirlátt, þeir vaka við sálum ykkar, og eiga lúka reikning fyrir þær. Verið þeim eftirlátt til þess að þeir gæti gert það með gleði ekki andrarpandi Það væri ykkur til ógags. Byðið fyrir mér því að ég er þess fullvis að ég hef góða samvisku og vilji öllum greinum breyta vel. Ég byði ykkur en rækilegar um að gera þetta til þess að ég verði brátt aftur sendur til ykkar. Bæn og kveðjur Guð friðarins, sem leti drottinvórn í Jesú, hinn mikla hirði söðanna, upp frá döðum með blóði eilífsáttmála, styrki yður í öllu góðu í hlýðinni við vilja sinn. Láti hann allt að verða í oss, sem honum er þóknanlegt fyrir Jesú Krist. Honum sér dýrðum aldir alta. Amen. Ég hef reytað ykkur fáin kvatningarorð, ég hef ykkur sískinn að taka þeim beði ykkur sískinn að taka vel. Þið skuluð vita að bróður okkar Tímóteus hefur verið látinn laus og ásamt honumun í heimsækja ykkur koma hann bróðum. Berðið kveðju öllum leiðtogum ykkar og öllum heilögum. Mennirnir frá Ítaliðju sendið ykkur kveðju. Náð sé meðiður öllum.